Пройди світ, вже нігде нема такого широкого степу, веселого краю, як у нас. Такі нема, нема, нема, та й нема. Де такі тихі села? Де такі поважні, ставні люди? Де дівчата з такими бровами? Згадати, Любо, побачити мило, тільки жити там. Трудно. Оце ж то у нашому краї був хуторець собі маленький божовка. Хуторець стояв під дубовим гаєм, усього п'ять хаток по горі біліло. Гора зелена, низька, а попід горою річка тиха, а чиста така, що хоче пурним в неї вдивлятись. Від хуторця один шлях вився. Увивався, увивався до того дубового гаю, а другий шлях слався геть геть по степу, у село рокочі. Найкраща хуторянська хата стояла ближче до гаю. Гарна була хата. Коло неї садок славний, город хазяйський. Не пусто було в оборі, весело надворі. Жив у тій хаті господар Юхим. Чабан. Славили чоловік заможний і розумний. Жінка його вмерла давненько. Йому залишила дочку, єдиначку, Марту. Дівчині вже полічили 17 років, а така викохалася дівчина, що хоч малюй, хоч цілуй. У Божовці хати не стояли одна проти однієї, а стояли хати там у розсип. Одна хата управо, друга геть уліво, Одна нижче на півгорі, друга вище на самому горбочку. Від кожної хати стежки розбігалися попутані І поперепутувані, як нитки. Найближча сусіда у чебана була Рясничка. Удова з сином своїм, Парубком, Далі на очі жили кожушки, старі, одинокі люди. А ще далі, у бік, коваль-гарбуз кував. А за ковалем хірів хромий москаль Шименко, що служив праву ногу не знать на що, і вислужив хрестика не знать за що. Одного весняного дня Чабан сидів коло своєї хати на призбі, Отпочивав та журився, що йому не вродила торік пшениця. І міркував, чи вродить вона сього року. Чабан був чоловік мужніх літ, кріпкий, високий, плечатий. Шия в його була довга, а голова невеличка, горда. Він підголювався і чуб сивуватий, закручував за ухо. Брови в його чорніли, як п'явки. Погляд був соколиний, а ус такий, що вітер мав їм як килом. На ньому була сорочка біла полотняна, дочка її красно помережила і білі полотняні шаровари. Він сидів, трохи похилившись, та не так, як хиляться хрені люди, а так, як сама сила клониться, відпочиваючи. Сидів і міркував, і поглядав у круги себе на степ, на поля, на гай. Усе розвивалося і розквітало. Сонечко не виходило за білодимчастих хмарок, а було тепло та тепло, наче чулося, як трава з землі виростає. Пахло, як медом солодким і первим пахучим листом. Нікого не було видко, а чутно було, як Марта співала. У військо козака випроводжала, пораючись у хаті, Та чулося, коваль кував, а за гаєм лунало. Стукнули дверема у сусідчині хаті. Сусідка Рясничка вийшла з дому. Жіночка жвавенька, чепурненька, кирпатенька, окатенька, а за нею парубок великого зросту, свіжий та здоровий, тільки що не говорив «добре їм», «добре сплю», «добре рублю». Чабан їх зачув і побачив, хоч оком не скинув і ухом не повів. Рясничка швидко опинилася коло Чабанової хати і повіталася. Добрий день, сусіденьку, як вас Бог милує. Спасибі, отказав їй чабан, і повітався з Рясниченком. Отеє, як Мартуся співає, каже Рясничка, пташко моя, здорова була. Марта почула голос і вітання, виглянула з вікна і привіталася. А ми оце до гаю ідемо. «А ви ще не беретесь?» – каже Рясничка. «Кужушки щось пізнились, та немає коваля, немає москаля. Чи не побрались вони поперше нас? Чи ви їх не бачили, сусідоньку?» «Ні, не бачив», – отказував Чабан. «Коваль, кує, чуєте?» – промовив Рясниченко до матусі. «Чую, чую, кує. Якась гайна робота». Посиджу я трохи біля вас, сусідоньку. Та й сіла біля чабана на призбі. Мартусю, виходь би до нас, нехай тебе побачимо, гукнула Рясничка. Марта вийшла з хати і сіла коло сусіди. Рясниченко, закинувши сокиру на плече, стояв проти чабана, а очі йому так і заводило до Марти. Марта сиділа собі вільно, як справдешня пташка. «Оце яка весна тепла», – каже Рясничка. «Хліб вродить. Вчора дивилась я на жита, то такі жита, що й вуж не пролізе. В мене в городі так-то гарно, сходить усе. Тільки що товар в мене не дуже викрашається. А в інших товар-то як гора». Така-то вже доля моя, що ж, у чуже щастя не вкупитись. Чи пам'ятаєте, як чоловік мій покинечок держався на світі? Як жив чоловік, то й розкоші були, та вмер чоловік. Усі помремо, а поки що треба жити. У ряснички річі були похопливі, бистрі, перебивчиві, розкочувались. Наче те намисто порване, у всі боки і на всі сторони. А що, вашого наймита ще нема? – спитала вона Чабана. Чому ж досі не йде він? Адже ж ви погодилися із ним. Казали, учора ввечері він буде. Чому ж не прийшов? А прийде, так скаже, чому? – отказав Чабан. Усі вони ті наймити однакові. Не дурно то говориться, наймитку, чому рано встаєш? Та я, каже, надолуже то умиваннічком, то одяганнічком. Дякую Богові, що в мене свій парубок. Марта промовила, он коваль іде, за ним іде і москаль. Еге ж, еге, йдуть обоє, каже рясничка. Бач, як коваль стежку міряє, а викоптився ж він світку мій. А той побідома за ним коливає, Блід на виду і вмирати йому скоро. Ой, що вже ж ті у скалі нещасливі, То крий, мати Божа!» Коваль доміряв до чабанової хати, Зо всіма привітався, Став коло Рясниченка І на марту пильно подивився. Коваль світив добре очима, З себе був сухий, як перець, Горбоносий, русявий, і начебто похмурий від якоїсь своєї думки. А ще більш похмурняла його Сажа Ковальська. «А ми вас чекаємо», – каже Ковалеві Рясничка. «І кожушки спізнилися. А вже ж старі люди охаючи йдуть на роботу. Сьогодні ранесечко я бачила, хтось до вас строкатого коника приводив кути. Такий коник славний». Знайомий, мабуть, чоловік у вас був. Знайомий. Та ще й кум, отказав їй коваль. А я свого кума давненько не бачила, і кому не бачила, аж нудно мені за йме. Москаль приколивав і вклонився. Нездуже був се чоловік, слабий. Він схилився на свої ключки і важко отдохнув. Його питали про здоров'я. «Яке здоров'я!» Отказав він стиха та зглуха. Гібію, слабую дуже на голову і на очі. Було колись здоров'я та пожилося. Треба б вам людей поспитати, ліків пошукати, радила йому рясничка. О, чула я!» Москаль тільки рукою махнув. Бачте, які ви. Стала вона йому дорікати. Тут надійшли старі кожушки, вона до їх заговорила. Кожушки ті були собі тихі люди чоловік і жінка. У їх було і хазяйствочко опоряджене, і про смерть усе наготовлене. Чабан взяв з хати сокиру свою, усі пішли до гаю купою. Чоловіки нарубання. А жінки на збирання. Одна Марта зосталася вдома. Вона сіла шитвом, Близько своєї хати під варбою, Шила та співала. Час минав, А про холоди усе не спадало, Сонечко не вибивалося з хмарок. Марті здавалося, Що якби ще сонечко вибилося Та гаряче заблискотіло, тіло, То б і звіялило її, як то несеньку квіточку. Марта вже й співати не співала, і шити покинула, почала її дрімота хилити. Коли хтось до неї підійшов, вона стрепенулася. Підійшов парубок. Стан гнучкий, ставний, сам молодий, чорнявий, гарний та смутний. Він до дівчини не всміхнувся, і без жартів з нею привітався. Він питав її, за чабана. «Се мій батько?» – откаже йому дівчина. «Батько до гаю пішли на рубання. Чи вам є хутко треба?» «Я наймит». Тоді Марта згадала за наймита, що батько погодив. «Батько вас дожидали», – промовила вона. «Я й прийшов», – отказав наймит. «Ви, мабуть, ще не обідали?» «Спасибі, я не хочу. Коли ваша ласка, то я б води і спив». Марта швидко винесла з холодної води наймитові. Вона йому доброго здоров'я пивши, а він їй. «Спасибі вам та й годі!» Наймит сів на призбі та й сидів, як мурований, дивлячись у землю. Марта взяла шитво та й нашила замість полюховки ляховку. Усі її думки грали колонаймита. Вона бачила, що сорочка і шаровари в його приношені з латками, що червоний пояс вицвів, прибілів. В думці вона його убрала якнайлучше, таким червоним поясом підперезала, що ж очі в себе бере. Красна-красна вся одежина, а наймит сам, чи він дуже б покращив, якби чупурно вбрався. Вона на його подивилася і знов пороїлися думки, та вже не за те, як його брати, а за його самого. Мабуть, вже кращого не треба було. А які в його мислі? Хотіла вона, та не знала, яким перед ним словом применитись наймит, і разу очей на неї не зів. Марта мислями далі та далі запобігала. Вгадувала вона, чи не покинув кого-небудь наймит, і де покинув, і яка його доля буде. І питалася вона, яка її, Мартина, доля вийметься в Бога. Як житиме вона? З ким? Як вона помре? Чому наймотно не розмовиться? Чому б то не знати наперед чоловікові, що йому трапиться на віку? Почало повівати прохолодою. А хмари сизіли, у лісі зашуміло пускався дощ іти. Блискавиця блискала зрідка і грім погримував здалека глухим гуркотом. Гроза буде. Промовила Марта. Наймит не одмовив їй, тільки поглянув на хмари. Наближувалася гроза. Марта придивлялася округи, начебто хотіла мислі свої прикласти до щоденного діяння і піклування. І згадала, що у дворі треба сховати від дощу зерно, що сушиться, а в садку постягати полотно, що білиться. Ой, лихо, а в дворі зерно, а в садку полотно, казала вона та й побігла швиденько. Наймит за нею пішов, як наймит. Разом вони зерно приховали і полотно постягали. Почулися голоси помішані, сезгаю поспішалися додому, від дощу втікали по хатах. Чабана стріла дочка на порозі. Втік від дощу, каже він, побачив свого наймита. «Здоров був, Максиме! Сідай!» Обоє посідали. Наймит від господаря. От далік. Марта десь у куточку. «Трохи ти спізнився, Максиме!» Озвався Чабан. «Спізнився добродію!» Дощ вже ливенем лив. А за дощем град сипнув, як з кошика. е – каже Чабан. Пропав хліб. Коваль був чудний собі чоловік. Любив він гарно вбиратися. Може, ставив, що він над усіма у світі ковалями. Слухайте бо. Який же коваль не ставить себе над іншими ковалями у світі? Скажіть, признайтеся передо мною, як я перед вами. Все кажу я на глум а зараз візьмуть, візьмуть на ум і порішать, що коли я такеньки кажу, то вже певно, що якась відьма мені кума або якийсь родич і спокусив мою душу навіки. Наче то говорячи про вовка, ніколи не кажуть і за вовка. То чудний, кажу, був собі чоловік той коваль. Одягнеться було гарно-пригарно у неділю. Розчешеться гладенько, як бабусин-унучок. Усе розправить, наче на сметану впова. То що ж думаєте? І посуне до гаю. У самі гущі або до степу на самій пустині. І походжає сам у самоті аж до смерку. Що він думає? Що гадає? На що замишляє, святий його знає. А сказати наочевидь тільки хіба те, що як набреде струмочок або озерце, або яку таку воду, то стоїть над нею і вдивляється, наче журавель цибатий. Мабуть, вдивляється, який в Бога вдався. Одного недільного вечора коваль Вбравшися гарно, та ще й до того сам у тузі, в притузі, у думі та й в мислях Надів чорну шапку за котами, та й посунув просто до гаю У хуторі було тихенько, як у вусі Сонечко закочувалося Кожушки сиділи коло своєї хати Годували чубатих улюблених своїх курей просом Москаль лежав коло свого порога Рясничка з сином поїхали до куми у гостину, ворота їх причинені. Травиця усюди зелено-зеленіє, а вечірні проміння її покропля своїм золотим кропом, а вітерець тепленький повіває, а чабанова хата стоїть наче пуста. Тут, скажу я вам, диво, йшов один коваль, еге? Ага. один. А так наче було два ковалі? Один коваль думав ге. Один, а наче думали два ковалі. Перший коваль бачив, що чобана немає. А другий коваль вже чув, що Марта не в хаті. Перший коваль хотів запобігати думкою, де поїхав чабан. А другий коваль сваволив, нащо тобі чабан, ніби говорив Нащо тобі, куди він поїхав? Куди вона пішла? Де вона поділася? От що? Перший коваль мусив погодитися і вже в одно почати думати, де вона справді. Може гуляє? Може стрінеться? Ішов коваль присмерком. Сонечко вже нижче закочувалося. Такий теплий був вечір, що ковалеві здавалося, наче хто тепло на його дихав. Він забрався у саму пущу. Там усе наче нас слухує кого. Вітерець пропорхне, ніби ще прикаже Слухай, слухай, хутко, хутко, тут, там і пропаде. Оглядайся собі, скільки хочеш, де дівся. Продирався коваль у пущі і зітхав собі глибоко на волі. Коли. Голоси йому почулися недалечко. Він зараз поправив шапку і подивився округи себе зовсім розумним чоловіком. Не вбачивши душі живої, він наставив цікаві уха і почав прислухати. Та ти вже в мене одна, як у цілім году весна. Промовлено, наче б хтось дуже втішався тією весною чарівничою. — Чий це голос? Хто це промовля? — запитавсь коваль самого себе, і щось хопило його за серце, як гадюка холодний вжалила. От отказують, все Марта говорить, все Марта кохає. Коваля, наче грім вдарив, стояв він, наче у землю уріс, слухав, довго він слухав і усе говорили, не вгавали. Господи, де вона таких слів навчилася, що вони одному серце крають, а другому світ угору піднімають. Коваль. Наслухавшися, ще побачити хотів потихесеньку, помалесеньку, розгорнув він віти густі й дубові, як добре вбачив він обох. Вони, наче з золота червоного вилеті, блисконули йому в вічі. Сидять близенько, говорять вірненько. Він пустив віти. І прихилився до дуба сам, ніби отпочити. постояв, начебто відпочив, потихесеньку. Вибрався з пущі і тихо, тихо собі додому пішов. Ішов він та йшов. А округи все темніло, вечоріло, ніхто не стрічався. Та йшли поспіч з ковалем, Двоє, молоді й щасливі, близенько й рідненько із собою, і в ухах у коваля дзвонили слова тії, благії, палкії, одно по одному добре, в розумну, немилостиво. З великого жалю він зблудився з шляху знакомого і зайшов від хутора на степ, до чужого гаю, до далекого озера. Місяць вже світив, зорі сяли, роса пала, він усе ходив та й ходив. То хутко він ішов, начебто утекти чогось, начебто у пораду яку собі, то знов становився і стояв гірко. Спробував сісти не в могу. Чи ходив пара кохана ішла шла поспліч, чи стояв, ставала поруч, чи сідав, садовилася обік, і усе коло його, поруч його, перед очі. Усюди горіла вона, як з гарячого вогню, і його палила, наче полум'я, чута розмова. Чи ніхто з вас того не дізнав, е. Як то коли дізнав, нехай тільки пом'яне або ні, нехай лучше не пригадує, а слуха, що буде далі. Далі зорі поховались, місяць зник і почало на день на світ займатись. Коваль втомлений, наче збитий, занудивши своє серце, заросивши сині шаровари, повернувся додому, та й ліг на лавці і став обмишляти, що його тут робити, як його тут бути, чи раз чи двічі він себе запитував що ж його справді робити як його пути знаю що раденьке почати навчати з усіх боків бо чужа біда і складна і гнучка на пораду і раду а як своя прийде то й розум гнітить і серце жали. І вся вага десь подінеться, і всю раду хтось украде, хоч з мосту, та й воду. На усе замишляєш, і нічого не порішаєш, усе й ніщо, а мислі, як ті пороги Дніпрові крутяться, шутяться, ні біжать, ні стоять, а з усього виходить одно. Нещасливий я, дурний і некоханий. День настав, був і минув, а коваль і забув думати, що сонечко сходить, світить і заходить. Сидів у своїй хаті, наче який темний, сліпий, глухий чоловік. Та як звичоріло, і соловейко щебетнув, як же він схаменувся тоді, і вхопив шапку і помкнувся з хати. Куди питаєте? А вже просто до гаю. І от він у гаї, на тім самім місці, оце є місце, ось воно. А ще їх нема. Певно, зараз будуть. Чи вони разом прийдуть, чи одно по одному. Марта буде перша тут. Світте Божий! То тож вона теперки поспішається. Зараз, певно, тут вже буде. Вгадав коваль таке, бачте, враже, то як скаже, наче помальованому виходить. А якщо добре? Вгадав коваль, кажу. Марта прибігла, ледве дихає, покликала «Максиме! Максиме!» Подивилась усі боки і стала дожидати. Хутко й наймит прибіг, ламаючи віти по дорозі, валячи кущі. «Тут кохана!» – вимовив наймит, наче скарб несподіваний на брів, а сам щасливий аж труситься. «Як же ти встигла?» Я поспішалася до тебе і чутно по слову, яково було поспішатися, яково побачитися. Щодня вони бачилися, і щодня коваль теж приходив за свідка І бачив, як вони віталися і прощалися, чув, як розмовляли і журилися. Щодня знав коваль, яка думка, яка сподіванка найшлася в Марти, знав, який жаль, яке лишко уразило наймита, на що вони важили, чим вони смутилися, усе він відав, сидячи поза кущами тихо, своїм пожаленим серцем ревнивим. Не можна потаїти сильного кашлю, та доброго кохання і від дурня кожен все зна, той не диво, що й Рясниченко, простий парубок, завважив якось, що в марти очі темніють і сіяють не по давньому, що голосок дзвенить інак, що зацвіла вона повним цвітом, і залюбував він, дівчиною, не в зауміру а залюбувавши, став горнутись ближче, як тільки душа його насміляла. Раз у раз він їй зустрічався, куди вона піде. Добрий день, добрі вечори, добра ночі, помагай боги, щасливо, здоровенькі були. Тим усим щедрив він, та що коли б тільки усе по його слову чинилося то щастя-здоровля в неї було б, чорт зна поки. Спершу, почавши слідувати дівчину, любуючи, він не вважав на те, що дівчина бере стежки інші, як він, а тільки думав, як би її перестріти, а далі і вже мусив завважити, що дівчина просто звертає, побачивши його. За що? Чому? запитав збідний паруб'яка, дивуючи. Може, за що-небудь Отже, як насмілюся, то й поспитаю її. Насмілявсь він, може, і з тиждень, вже не присуваючись близько, а ходячи здалека, мало господарством своїм тішачись, не смакуючи в греники, уночі перевертаючи подушку під головою. В ряснички на той час було багато діла і в городі, і в господі з нитками, з полотнами, з ягодою, з овощом і з плодом, то можна було вберегтися її некливого погляду, її цікавого розуму. — Щося ти, наче не здужаєш трохи? — спитала вона парубка одного вечора, як він повернувся з поля, та вона глянула на нього. Голова трохи болить. Отказав парубок, звичайно, як одказують у всі віки. Парубки тоді, як болить у них біля лівого боку. Напись молока зараз, сину, свіженького молока. І зараз унесла йому молока глечик і подала. Пий, пий, сину, більш, все добре, поможе тобі, все, мабуть, в тебе від спеки пив парубок, як молодий бичок, поки аж побачив денце. А що? Полегшало? спитала мати. Трохи. Полегшало ніби, отказав Рясниченко. — піду ще проходжуся. І пішов з хати. Самі, мабуть, вже знаєте, чи помага солодке молоко від жалю коханого. І поскорбите за парубка що вийшов з своєї хати, зупинився, зажурився і не знав, що робити, не вмів себе порадити. Ну вже тепер, як тільки насмілюся, так і піду. І спитаю усе, аж у голос промовив бідолаха, як усе стихло і стемніло зовсім, і він вертавз до хати своєї, і молоді сльози «Заросили йому обличчя, як дощ ливний!» «Чого він за тобою ходить? Чого він на тебе дивиться?» Промовляв наймит до Марти, аж чорніючи на лиці стуги та з гніву. «Він тебе сватати хоче, я знаю, він жених, він не наймит!» «Що ж, Марто, може прийдеться на весіллі вслуговувати?» «Що робити, кажеш?» «Коханий, – питала Марта, – як мені бути? Я не хочу, щоб він усліджував за тобою. Я не хочу, щоб він на очі мені не вертався. От вже осінь, щодня, сподівайся, Тебе прийдуть сватити. Як мені погибати? Я не піду ні за кого, коханий. Як не тобі?» то й нікому не дістануся. А батько велить, присилує, приневолить. Не присилує, коханий, ні. Шарпатиме, мучатиме щогодини, щохвилини. Нехай так, серце, коли мені мука скрутніш, ніж життя з іншим, то присилував, а мені усяка мука згодніш. Дівчино, я без тебе жити не хочу. Як розлука, то й смерть мені. Я умру з тобою. А сам вже і зараз помирає, І хапарученята любенько, І пригорта до серця дівчину вірну. Боже, Боже, з високого неба, Чи нам усім так того коханнячка треба, Що не мина? Не вимічав воно ні старого, ні літнього, ні молодого, ні мужнього у світі. А що вже лиха від нього, Боже світи, не перелічить ніхто, скільки потопилось, подушилось, пострілялось, порізалося від нього, а посохло, пов'яло, то більш, ніж биліє у полі. Спершу ощастить тебе, наче окрилить, а там, як притисне, як пригорчить, то аж не одишися. Літочко вже миналося, осінь ішла, ще не пов'яло ніщо, а вже пахло в'янію. Та ще пізніми квітками такенькі, що аж у голові шуміло. Темні хмари проношувалися небом, грім вже не гримав, лист опадав з дерева. «Ну, вже дочекалася я до самого краю», – заговорила Рясничка синові, як він прокинувся ранком та смутненько зітхнув. Оце вже осінь, вже весілля усюди ладяться, вже годі. «Що ж ви, мамо, думаєте?» – спитав бідний хлопець. «А що я думаю?» – «Нехай скажеться той старий ворог-чабан, щоб йому добра не вилучилося, бо дай, його з корнем вигладило». «Що ж ви, мамо, думаєте?» – «Що я думаю?» Треба Марту вивірити, вивідати. Ти ж сам нічогісінько не тямиш, не знаєш досі, е? Сьогодні іди, перестрінь де-небудь і спитай її. Чи ж мені навчати? Чи що, як залицятися до дівчини? Коваля вона не кохає. Я примічала за нею і за ним. А по чому ви примічаєте, мамо? Дурна дитину, по всьому, по слову, по погляду і по походу. Чи ж помилитись не можна ніколи? Ні-ні-ні, не дурно він надувся, як кулик на вітер. А вона, їй байдуже, вона не тура. Ти ж ходив, усе услід слід за нею цими днями. Чи ж вона не прийма тебе? Чи гордує? Вона якось втікає від мене. А ти не доженеш, нещасливий. Може, дівчина тільки соромиться, а ти вже і злякався. Сьогодні треба усю правду виявити. Перестрінь і запитай, чуєш? Чую, мамо. Та чи встоїш? Чи спитаєш? Я спитаю, мамо. Хоч умру, а спитаю. Здоровенькі були, голосненько промовила рясничка, уходячи того дня до чабана у двір і усіх озираючи. «Я оце до вас позичати, красала, загубила десь своє, а сина дома нема, завівсь десь, то я вже до вас оце». Чабан знаймитом облажували воза. Марта перебирала зелені гурки. «От вам кресало, сусідко!» – каже Чабан і подає кресало. «Спасибі, сусідоньку, спасибі! Господарюєш, Марто! А я ще гурків не буду цього тижня засолювати, бо ще досі той бондар невірний діжечок не направив мені. Твічі син в його був, двічі сама до його удавалася. П'яниця такий, що мати Божа!» Сокочучи безпечненько пробондаря, в ряснички аж в очах ясно було від цікавого піклування, що з мартою сталося. Не ті очі, не теличко, не так на добрий день промовила, іначе й двигається. Я вже думала, поїду до куми у неділю, сокотала рясничка далі, у неї діжок багато, чи не отступить. «Марта, голубочка, що тобі таке?» «Батько не чує, признайся мені. Чи бидив батько, чи яке лихо? Кажи, серце, кажи, вони не чують!» Марта зайнялася, як зоря вечірня, рум'янцем, і одказала тихенько. «Ні, батько мене не обіжають. А що ж тобі? Що тобі?» Прийди до мене, поговоримо, моє золото, що тобі? Та чого ти дивишся туди на батька? Чого си наймитнік чемний на нас визирився? Прийди до мене, сусідонько, гукнула на чабана. Я вашу дочку запрошаю до себе, нехай мені старій поможе трошки. Вже не здужую я, старіла, вмирати пора. Ще поживіть, ще поживіть. Промовив Чабан, ніби вговоряючи. Тепер время осінняє, веселоє. Дочок віддають синів женять, додав він наче по тайності. «Дай Боже і вам, і мені дождати, сусідоньку!» промовила Рясничиха, аж і «Що ж, Мартусю, поможеш мені?» «Добре», – отказала Марта, – «спасибі, голубко Біла, спасибі, а поки що я тобі допоможу гірки обирати». «А чи ви чули, сусідоньку, що удовиця Кришка сина в малярі віддала?» – спитала рясничка Чабана. «Чув», – отказав Чабан, – «кожушки наші, як довідалися, то зараз забажали собі малювання і хвалилися». Поїдьмо, хвалилися, до того маляра І закупимо собі якесь малювання Все гарно у хаті, оповіда Рясничка А гарно, мабуть, каже Чабан Наймитку, чи ти не здужаєш? Озвалася Рясничка до Наймита Я здужаю, дякувати Богу Отказав Наймит зглуха і не знімаючи очей з роботи. Якось ти ніби збляк на виду, як я ото придивлюсь теперки. В мене син чогось кволиться, жаліється на голову усе. Горенько з тими дітьми у світі. А щось нашого коваля зовсім не видно. Наче за гроші показується між люди. Я вже його, оце два дні, ніде не набреду. Де він никає? Сусідоньку. Чи ви його не бачили? Бачив вчора ввечері, каже Чабан. Де ж ви його бачили? Він з гаю йшов. Оце гультяй який. Та бувайте здоровенькі, забарилася я. Приходь, Марта до мене, одвідай серце. І побігла додому рясничка, піклуючись і готуючись. «Що то з Мартою за подія? Пощо коваль до гаю ходив? Що за Чабан? Чого сина найми так очима поїдає?» А Чабан, проводивши її, промовив «Ся жінка якби примогла, то зорі б з неба зірвала Або землю під собою поїдала Вечір осінній, темний, і Марта виходить із хати Ледві два ступні ступає, перед нею Рясниченко. Весь біленький і зовсім смутненький. Марто, промовляє він, чи гнів на мене який маєш? А сам дивиться у шапку. Ні, отказала Марта. Мабуть, хотів додати, чому втікаєш. Парубок бідний та не насміливсь. Очей звернути з шапки. Марто, чи підеш за мене? почав він знов. Ні, одказала знов Марта. І, і вже сьому не бути не можна ніяк зарадити. Ні, Іване, одказала Марта, не думай об мені, не займай мене. Прошу тебе просьбою. «Не буду», – промовив парубок, наче зварений. «Добрий вечір, Марто!» І пішов сам, як мала дитина, заплакав. Мати стріла ще на дорозі і питає, що? І дивиться, і з одного вже погляду бачить, що змінилось на лиці і очі іскрою спалахнули. «Вона за мене не хоче, мамо», – промовив парубок, «і годі вже її займати». «Не хоче за тебе? Годі займати?» – покрикнула Рясничка. «Кого ж вона хоче?» «Кого вона обрала гадюка?» «Та ще не знаємо, що Чабан сам думає. Може, вона не хоче, та він жадає?» то не буде варедуванню він потурати. «Ні, вже, мамо, я її не займу більш». «Не займеш, як батько даватиме?» «Ні, мамо, вже не кажіть про це, бо жалко дуже». Та й дуже жалко йому зробилося. «Ні, все так не буде». Ні, це так не минеться. я довідаюся. я дізнаюсь, що тут є. Є щось, виговорювала Рясничка сама до себе. Я тебе тут дожидав, промовляв наймит над рікою, стрічаючи і пригортаючи Марту. Ти не знаєш, як я тебе... Дожидаю, очі горять мої, волосся, наче холодний вітер зніма. От кого обрала собі дівчину, покрикнула Рясничка так, що аж в берегах виляснуло. Добре, красне, а батенько нехай втішається, нехай радується. І Рясничка, мов скажена, вистрибнула з-за берб і зрепотом побігла від них. Вона зараз батькові скаже, промовила Марта. Що ж, Марто, може, сивостатнє бачимось? Виговорив наймит. Не чуєш нічого? Може, вже батько гукає на мене і випхає з двора? А чи не дасть одвіту ніхто за мою кривду? Максиме, коханий! Я твоя вірна дівчина. І вона горнулась до його. І він, наче перед гіркою та нікчемною смертю, пригортав до себе дівчину. Ще нічого не чутно було з хутора. Ходім, каже наймит. Ходім, каже Марта. Війшли обоє у хату. Чабан сидить біля стола, наче їх дожида, спокійний, як звичайно. «Що се забарилася, дочко?» – спитав. «Вони обоє стояли, наче до домовини, вже приручились або друг до друга». Чабан глянув на обох. «Господарю», – промовив наймит. Що дасте за мене дочку свою? Тату, промовила Марта, не бороніть. Я за іншим не буду тату. Тільки за ним не бороніть, тату. Я не бороню, каже чабан. Нехай вас Бог благословить. Що се? Що се? хрещуєтеся усі, такого батька показуєте несвітнього. Щоб багатий, розумний батько та за наймета дочку попустив іти, це вже ви передали куті меду. Не сваріться, добрі люди. Нехай хоть на сміх один наймит за чоловіка буде поміж людом християнським. Нехай один не тяга, вишукає собі сім'ю та долю, та спочине, та наболіли тілу і душу, отходить, одратує. Полічили цього одного між правними душами, а вже не злічимо усіх тих, що їх ходить по світу, запродаючи свою силу, і молодість, і кріпость за хліба шматок вкраєний, Не життя проживаючи, а збавляючи, Клянучи гірку долю, не сподіваючись кращої.